Új évtáján kikitisztul, a meccő hidegben dereng a végtelenség, esztendő záró vágyak, fogadalmak, remények szállnak fölfelé. A telihold elmosódó pereme jobb időt ígér, hajladoznak a fenyvesek, tobozaikban jövendő fák magvai készülődnek az útra. Sokan fürkészik az eget otthonukban, vagy attól messzire. Kik hajnalban még ébren vannak, láthatják, a boldogasszony szürke fellege elnyeli a holdat, azután a csillagokat is. Ilyen éjek végeztével gyakori, hogy a vastag ég párna kiszakad, tartalma alá hull, nem hó, nem is eső, inkább valamely jégzúzalék, Fenyegetőn dobol az ereszeken, párkányokon, tetőköm. Az irodában nem égett a villany, petróleumlámpák szolgáltatták a fényt. Három vénasszony lapozgatta nagy, téglaformájú, nyilvántartó könyveket, fakó kék egyenköpenyük vegyszertől szaglott. A halál árnyai lebegtek az ódon illatú félhomályban, mert szinte mindegyik ügyfél azzal kapcsolatban kért vagy szolgáltatott adatot. A három néni író, begyes újja finom reszketéssel csúszkált a feketébe kötött anyakönyvek széles oldalain. A végre ráleltek a keresett névre, azonos mozdulattal kocsantották oda a körmüket. Csillag Balázs beállt a sor végére, úgy satszolta, háromnegyed órába telhet, mire valamelyik kopotíró íróasztal elé járulhat. Megkordult a gyomra, állandó éjség A Jókai utca pékségéből frissen sült cipók illatát sodorta erre a szél, átszivárgott a rosszul szigetelt ablakokon, de a teremben uralkodó nehéz szag azonnal elnyomta. Csillag Balázsnak eszébe jutott a broccettel. Mikor még együtt volt a család, a két öccsével estebédnél vérre menő harcot vívott, hogy kinek jusson az a karékenyér, melynek haján ott a sütöde picicetlie, a cég nevével, a gyártás helyével és idejével. A mama tiltotta, hogy megegyék a broccettelt, a festék mérgező, ők azonban mégis mindig bekapták. Fejükbe vették, hogy az egész brúgó legízletesebb falatja az a darabka, melyen a papír összesül a kenyérhéjával, és együtt keményednek különleges csemegévé. Jobban szerették, mint a szakácsnő süteményremekeit, melyeket a csillagcsalád vendégei nem győztek magasztalni. Nehéz megmondani, mit szerettek azon a vacak, lisztfoltos cédulkán. Csillagbalás görcsösen ragaszkodott ehhez az emlékhez, és visszaérkezvén Pécsre első útja császár vezetett. A kisasszony, akivel gyerekkoruk óta ismerték egymást, elsírta magát, amikor meglátta, és nem vette át a pénzt a kilós kenyérért. Csillagbalás lecsücsült a szétsényi téren, a járda szélére, együltő helyében fölfalta azt a brúgót. Előbb a belét kimarkolva, aztán a haját csíkokra tépve. A broccettelt a végére hagyta. De már nem izlet úgy, mint amikor Endrussal és Tomikával marakodtak rajta. Többé a broccettel sem lesz olyan, mint régen gondolta. A várakozók rajta kívül csupa nők. Számítgatta, melyik nénihez kerülhet három íróasztal előtt ült egy-egy ügyfél, és a pillanatban valamennyi sírt. Csillagbalás figyelte a semmivel össze nem tévezthető hangukat, az járt a fejében, hogy bármi történik a világban, mindig asszony sírása vége. De ha az embert síró nők veszik körül, az már nem lehet annyira rossz, mint ők legalább élnek. Az eddig hallottak alapja már tudta, az itt intézhető ügyek közül az eltűntnek nyilvánítást tart a legtovább, remélte, hogy a többiek másokból jöttek. Amikor két a háromból sopánkodva lement az irattárnak nevezett pincébe, régi okmányokat keresendő, rátört a csüggedés. Pedig hová sietnél, semmi dolgod. Két hónappal ezelőtt még a 7149 per kettes lágerben volt 15 ezred magával. Főleg németek, olaszok, románok. Magyar, úgy másfél ezernyi. Szállongtak a közelgő szabadulásról szóló hírek szinte szünet nélkül. Kicseréljnek bennünket. a reggeltől estig egy szilvásváradról való ménes gazda, akinek az egyik lábát levágták a rabkorházban, miután a sebe előszkösödött. Makacs reménykedését a nap egyetlen percében sem adta föl, olykor még álmában is ezt motyorázta. Szélesebb körben hittek abban, hogy a háborúnak rögtön vége, s kiki mehet haza békességgel. A türelmetlenebbek közt mindig akadt néhány, aki a szökést a bátrabbak meg is próbálták. A legrégebbi foglyok revesgették, hogy egy kis csoport románnak állítólag sikerült. De minden hetes esemény volt, hogy gúzsba kötött szökevényeket hoztak vissza az őrök, ezeket aztán a parancsnoki épület alaksorában kevés ilyen agyonverték. Csillag Balást három szökési kísérletbe vették volna be, egyik sem valósult meg. Két munkaszolgálatos társával, Nagy Zolival és dr. Kádas Pistával esett fogságba, akiket még Pécsről ismert. Fehér álcaruhás, sítalpon közlekedő egység zárta őket körül a Veretjei hídnál. Addigra nem csak a munkaszolgálatos század, hanem az egész második magyar rendje fölbomlott, az általános káoszban mindenki futott, amerre látott. Ők hárman inni akartak a befagyott vízből, és épp egy lécdarabbal próbálták feltörni a jeget, amikor a dallamos orosz parancsszavak hangzottak ettők. Másfél száz katonált a hídon, másfél száz hófehér kísértet. balás futni kezdett feléjük, szívében a megkönnyebbülés forró örvények avargot. Dobri igény, nyisd rá és művingerszki kiáltotta. Ennyit valamennyien tudtak, szájról szájra járt a munkaszolgálatosok közt, hogy ezt kell mondani. Ölelő karok helyett azonban géppisztolytussal fogadták, úgy taszítván melbe, hogy visszacsúszott a híd alá, társai kapták el. Dr. Kádas Pista gagyogott valamicskét franciául, magyarázni kezdte russzó nyelvén, hogy ők magyar zsidók, akiket a származásuk miatt kergettek az aknamezőkre. Az orosz tiszt valamit félreérthetett, mert az aknamező szó hallatán fölhorkant. Szem ismét ismételte fenyegető hangsúlyjal, majd leütötte. Csillagbalázs és Nagy Zoli odatérdelt volna doktor Kádaspista mozdulatlan testéhez, ám őket fegyvercsövekkel döfölve elvezették. A lágerben találkoztak újra. Nem tudták, miért kerültek ide. A Wehrmacht és más reguláris harci egységek tagjaival azonos elbírálással, de nem volt kitől érdeklődni. Nagy Zoli Beremenden született, jól ismerte a Goldbaum családot és holacsekéket. Arról még nem értesültek, hogy a két família valamennyi tagját elhurcolták, hírmondó sem maradt közülük. Nagy Zoli a Pécsi Magyar királyi Erzsébet Tudományegyetemen hallgatott jogot, míg el nem távolították a második zsidó törvény miatt. Csillag Balázs ugyanezen okból hiába jelentkezett oda. Dr. Kádas Pista ügyvéd volt, őt is az 1939. évi negyedik törvénycik rendelkezései folytán zárták ki a kamarából, utána zugíráskodással próbálta fenntartani magát. Hármoljukat ugyanazon a napon hívták be munkaszolgálatra. Csillag Balázs nem izgatta magát. Ez volt a negyedik behívója, az apja idáig rendre elintézte a mentesítést. Azt hitte, a papa most is kiárja, hogy leszereljék. A sas, siess, azonnal sürgős behívó szerint, nagy kátán kellett megjelenni ők. A vonatról nagy Zoli és dr. Kádas Pista társaságában még úgy szálltak le, mint tanulmányi kirándulásra induló léha fiatal emberek, a századparancsnokság kertjében azonban egy csapásra ágyú töltelék alakultak. Az artikulátlanul ordító katonatis tudomásokra hozta ha ez idáig úgy hitték emberek, gyorsan feledjék el ezt a tévképet, mert koszos zsidók nem mások. Az őrszemélyzet tagjaihoz nem beszélhetnek, csak válaszolhatnak, ha kérdezik őket, akkor is három lépés távolságból. Civil kiteszik az asztalra, és érzékeny búcsút vesznek tőlük. A pénztárcáktól is csak ötven pengőt tarthatnak maguknál. Csomagot hazúról nem kaphatnak, leveleiket cenzúrázni fogják, látogatót havonta egyszer fogadhatnak kizárólag a legközelebbi hozzátartozók köréből. Nem dohányozhatnak, mivel a rendelkezések szerint cigaretta fejadakban nem részesülnek. Éjjel-nappal viselni kötelesek a sárga karszalagot. Zsidó származású keresztények fehér karszalagot kapnak, kommunisták és más bűnöző elemek sárgát, fekete folta. A gyakorló egyenruhára vigyázni kötelesek annak minden sérüléséért anyagi felelősséggel tartoznak. A tábori sapkára rozettát nem tűzhetnek. Csillag Balázsból kiböffent a nevetés. Mulatságos gondolatnak vélte, hogy bármelyik koszos zsidó szerezzen egy rozettát a katona sapkájára, melyről azt előzőleg gondos kezek eltávolították. Humorérzékét egy órás kikötéssel jutalmazta az a torka szakadtából üvöltő tiszt, akiről hamarosan megtudhatták ő murai lipót a lezredes. A muszosok úgy becézték, a nagykátai hóhér. Kiköttetése harmadik percében hátra csavart karját, és kiugrani készülő vállát lángba borította a fájdalom. Az ötödikben átterjedt az egész testére, a nyolcadikban elájult, ám a murai ales parancsára vödörvizekkel térítették eszméletére. A nagykátai hóhér nem szerette, ha áldozatai az öntudatlanságba menekültek, a koszos zsidók éjék csak át a fenyítés minden egyes pillanatá. Rá kellett döbbennie, hogy ezentúl nincs az a protekció, mely segíthetne rajta. Néhány hetes kiképzés következett, melynek mindennapos csúcspontja az öt órai tea volt, ahogyan Murai Ales hívta önnön találmányát. Pontban délután ötkor, 17.00-kor így mondták, az erre a célra kiszemelt zsidókat a parancsnoki épület pincéjébe terelték, ott a keretlegények a szószoros értelmében addig verték őket, még mozogtak. A vérfagyasztó segélykiáltásokat után még a környező falvakban is hallhatták. Csillagbalást egyszer sem pécézték ki Nagy Zolit kétszer először a karja tört el, másodszor a sípcsontja. Még akkor is sántított, amikor bevagonírozták őket, sütték a frontra, a 14 könnyű hadosztály részeként. Recsi száig tartott a többnapos vonatozás, onnél gyalogszerrel folytatták útjukat kelet felé. Mire elérték a dont, a század létszáma a felére csökkent. A keret egyre vadabbá vált, a legtöbb áldozatot mégis a fagy halál szedte. Sokan maradtak az út szélén, üres arccal huppanva a hóba, abban a hiszemben, hogy rövidke szusszanás után föltápászkodnak majd. A katonák tudták kárpazarolni rájuk a golyót. A muszosok spanyol bakokat és szöges drót akadályokat létesítettek, és az orosz partizánok által újra meg újra felrobbantott vasúti síneket állították helyre. E szizifuzi munka egyre reménytelenebb volt, néha csupán fél napig közlekedhettek a szerelmények. Akadt olyan szakasz, melyen Csillag Balázs megszámolta. Két hét leforgása alatt kilencszer cserélték a detonáció, szétdobálta, meghajlította síneket, és a feketére égett talpfákat. A januári dermesző hidegben azt a parancsot kapták, hogy tisztítsák meg a terepet a reguláris hadsereg előtt, azaz szedjék föl az aknákat egy lejtős tisztáson, melynek túloldalán magas fenyőfákat imbolygatott a szél. A muszos században elterjedt, hogy abban az erdőben már az orosz előrsök tanyáznak. Csillagbarázs nem hitte. Őt azok a tűlevelű fák szemesre emlékeztették a papa nyaralóházára. Mindegy. Ha az embernek hasonfekve, gyalogsági ásóval kell kiturkálnia a fagyos talajból a taposó aknákat, és bármelyik felrobbanhat, secko Jedno, hogy vannak-e orosz katonák az erdőben? A fák homályában mozgást támadt. Ők egymásra piszktek, meglapultak. Apró termetű kecske bukkant föl. Az akna mezőre tipeget jóízű legelészésbe fogott. A muszosok lélegzet visszafolytva várták, mikor robban, ám a bak úgy látszik túl könnyű volt ahhoz, az aknákat a felnőtt ember súlyára állították be. Csillag Balázs felvenézegette nézegette a karcsú állatot. Az orosz kecske épp olyannak látszik, mint a magyar gondolta. Csak sovány, nagyon sovány. Körülbelül ezekben a percekben tőlük nyolc versztányi távolságban beindult az orosz offenzíva, ég alakban törték át a frontot, szétszorva német, olasz és magyar erőket. Csillag Balázs muszos százada szinte teljes egészében odaveszett. Ők hárman azonban csodával határos módon megúzták. Nagy Zoli, doktor Kádas Pista és Csillag Balázs mindig összetartott a rokon szem és az azonos érdeklődés alapján. A jogász részleg, mondták róluk a többiek. Véd és szövetséget kötöttek, hogy együttes erővel éljék túl a háborút. E fogadalmat Nagy Zoli nem tartotta be. Fanyagrakodása közben megszédült, és a rázóhanó talpfák és gerendák fölismerhetetlenre zúzták. Csekélyik a motyóját testvériesen elrosztották. Csillag Balázsnak egy könyv és egy fénykép jutott. A fotón barna göndörlány mosolygott ellenállhatatlan derűlátással, puha anyagú fürdődreszben valamiféle strandnak látszó helyen, vakító fehérségű falnak támaszkodva. A kép hátán ezált nagy Zoli pedáns zsinorírásával. Joli, amikor legelőször, 1943. augusztus 21. Csillagbalázs Balázs százmilliószor elábrándozott azon, amit és ahogyan Joli legelőször, 1943. augusztus 21-én. A könyv a század elején kiadott háztartási tanácsadó volt. Csillagbarás találgatta, miért épp e szakmunkával vágott neki nagy Zoli a háborúnak, ám mint hogy a beleragasztott exlibris szerint Kondrasek Helga tulajdona, még neked sem adja kölcsön, sejthette, Zoli is találta, vagy hozzá hasonlóan örökölte. Legnehezebb perceiben mindig a könyvbe menekült. Ha nagyon éhes volt, végigolvasta az ügyes háziasszony főzési trükkjeit, és az öt-hat fogásos étkezéseket, melyekkel a munkából hazatérő férjeket lehetett elkápráztatni. Ha fázott a kötésmintákat nézegette. Ha nagyon gyötörték a tetvek, a mosás és vasalás mesterfogásait fogásait tanulmányozta. Az agyába vésődött a 365 oldal valamennyi bekezdése. Nem tudott betelni velük. Józan gondolkodású úriember nem nősül meg, még legalább három ezer korona biztos évi jövedelme nincsen. Ezer koronából nagyon-nagyon szűkösen élhet meg egy magányos ember. Házaspárnak nem kétszer, de inkább háromszor annyi szükségeltetik. A fiatal pár a középosztályból nagyon szépen berendezkedhetik háromszobás lakásban. Egy háló, egy nappali és egy ebédlő megfelelhetnek mérsékelt jövedelmű hivatalnokoknak, tisztviselőknek, ifjú kereskedőknek. Lakást ma már fürdőszoba nélkül kivenni nem célszerű, építeni nem korszerű. A régi módi fajansz, szobai mosdók vagy lavoárok nem elegendőek a modern ember tisztálkodásához. Vendégszoba, vagy mint sikkesen szokás nevezni magyarul is, a szalón már fényűzés, mert a nappali szobát mindig be lehet úgy rendezni, hogy abban fogadhatunk. A középosztályban a vendégszoba kiemelten fontos szerepet játszik. Ez az otthon fénypontja. A háziasszony büszkesége, itt vannak a legdrágább bútorok, a legfényesebb díszletek. A nyomott bársony vagy mintás sejempamnak fal középen kétoldalt karszék, félkörben párnázott székek. Az asztalon névjegy tartó és díszkötésű könyvek. Az ablakokon gazdagon ráncolt nehéz függönyök, a falakon és bútorokon kisebb-nagyobb képek és dísztányérok, bukréták és nippek. Itt fogadhatjuk a látogatásunkra érkező távolabb a barátokat, ismerősöket, üzleti kontaktusokat, s ugyanitt tarthatóak a családi ünnepségek. Ez érkezvén csillagbalázs szeme mindig megtelt könnyel. Fölrém lett az Apáca utcai ház, a nagypapájé, aztán a Nepumuk utcai vasárnapi ebéd idején. Amikor az állóóra elkongatta a tizenkettőt, a papa töltött magának egy kupica gyomorkeserűt és fölhajtotta. A nagyasztalt megterítette a szobalány. A szakácsnő fél órával később üzente általa a család helyet foglalhat. A papa ragaszkodott ahhoz, hogy ilyenkor valamennyien ünneplőbe öltözzenek, a három fiúnak oda kellett járulnia a gépjesen mosolygó, agyongyógy szerezett Ilza elébe, és szertartásos késcsókkal üdvözölni. Utoljára ő maga is megtette. Dank mondta Ilze négyszer, oly azonos hangsúlyjal, akár egy gramofon készülénk. A 7149 per 2-es lágerben az időfolyása lelassult, olykor, mintha végleg meg is szűnt volna. Innen már írhatott haza, a vörös kereszt orosz és magyar nyelvű egyenlevelező lapjain, saját magát feladó hadifogolyként kellett föltüntetnie. Csupán néhány sor fért arra a kártyára, csillagbalázsnak még annyi helyre sem volt szüksége. Én jól vagyok, ti hogy vagytok? Gyorsan írjatok. Válasz soha nem kapott. Gyakran próbálta elképzelni, milyen lesz, amikor viszont láthatja szeretteit és szülővárosát. Néha álmodott is erről. Rendszerint gyerekként lépett be a Nepomuk utcai ház boltozatos kapuján, késő este volt, az apja meg az anyja a szalomban ült a kandallónál, Arról csak az Apáca utcai házban volt olyan, gyertyafényben. Jöttére biccentettek, majd az anyja azt mondta német kiejtéssel: Menjél aludni hamar! És ő engedelmeskedett. A depresszióra hajlamos doktor Kádas Pistában erősen tartotta a lelket. Meglát, hazamegyünk, előbb, mint hinnéd. Esteinként meséltette. Dr. Kádas Pista történetei mindig az ügyvédi éveihez kanyarodtak, beszédmodora is a tárgyaló termit idézte, hangja öblösödött, szaporodtak a nosok -ok és a megjegyzendők. Olyan világ tárult föl Csillag Balázs előtt, hová hiába kért bebocsátást. Pedig a családban mindenki bizonyosra vett, hogy ő belőle ügyvéd lesz. Már elemista korában vád és védőbeszédeket tartott az ebédlő asztalnál. Bravo, bravissimo, fiskálics uram, az apja. Csillagbarázs az iskolában, főként a görög és a latin nyelvben jeleskedett. Homéros, Vergilius, Ovidius verseket néhány olvasás után hiba nélkül szavalt el. A latin is a jogi pálya felé vívő országút kilométerkövének tetszett. Tudom, jogász leszek idősebb koromban. Honnan tudod, doktor Kádas Pista? A mi családunkban az elsőszülöttek sok mindent tudnak. Makam sem értem. Doktor Kádaspista addig unszolt, amíg vonakodva akadozva elmondta neki, miképpen van ez a csillagoknál. Dr. Kádas Pista nyugtalanul hallgatta. Nem ez volt az első eset a lágerban, hogy minden átmenet nélkül megbomlott egy addig teljesen normális ember agya. Vitatkozni nem mert, inkább további kérdésekkel próbálkozott, reménykedvén a barátja hirtelen elneveti magát tréfacsinálóhoz illőn. Csillag Balázs azonban ragaszkodott ama képtelenséghez, hogy ő valamely rejtélyes okból látja a múltat és a jövendőt. Akkor azt is sejtetted, hogy ide kerülünk? Nem, csak annyit, hogy baj lesz, nagyon nagy baj. Az úgy van, hogy csupán képek jönnek néha egészen elmosódva. De ha a papádnak is, ha tudta, mi lesz, miért nem bándoroltatok ki, amíg lehetett? Én is folyton ezen morfondírozom, talán mert más látni, és megint más elhinni. Hm, azt nem tudnád látni, hogy kikerülünk-e innen. Mondtam már, hazamegyünk, előbb, mint gondolnád, és szabadulásunk valahogyan a tejjel áll kapcsolatban. Ne nézz rám, ilyen gyanakodva nem vagyok őrült. Tej! Dr. Kádas Pista sóhajtott. Ennél meglepőbb szóval alig, ha állhatott volna elő csillag Balázs, Tejet sosem láttak a 7149 per kettes lágerfogjai, legföljebb azt a ragacsos, fehér kondenzátumot, mely a pótkávéba keverve is émeített. Olyasfajta bádok dobozokban volt, amilyenekben a csillagcipőkereskedés, a csillagcipőpasztát árulta. A fakitermelésben csillagbalás két balkezesnek mutatkozott, ám a farönkök mennyiségének satszolásában és kiszámításában annál inkább jeleskedett, az orosz őrök hamarosan belevétették fel a lajstromokat és készítették el a kimutatásokat. Csillag Balázs igen gyorsan megtanult oroszul, így alkalmi tolmácsként is használt vették. Mindent elkövetett, hogy maga mellé szervezze dr. Kádas Pistát, ám ez nem sikerült neki. A göthös, sasorú férfit valamiért ellenszenvesnek találták az orosz katonák. Csillagbarás beillett volna közibük nagy, kisé hegyes vágató szürke szemével, karikába hajló, hosszú lábaival és kese bajszával, melyet már a lágerben növesztett. Ezt az érzetet tudta fokozni, mikor újra beköszöntött a tél, s magára öltötte az orosz őrök által kiselejtezett pufajkát és usankát. Kegyenek számított, ha valakit áruszállításra vezényeltek a városba. Két dupla kerekű teherautón hajtottak ki a lágerstraszéről a páros vaskapun. Ez volt a legbizsergetőbb pillanat, maguk mögött hagyni a szöges drótokat. A sofőrök mellett egy-egy orosz katona ült a fülkében, a foglyok a platókon állva zögykölöttek. A visszaúton az áru tetején hevertek, kézzel lábbal kapaszkodva. Megesett, hogy valamelyikük lezuhant, akkor a teherkocsi fékezett, Visszatolatott, két ember a parancsnak megfelelően földobta az élettelen testet, s végig fogták, hogy le ne újra. Nem számított, ha meghalt. Az embert az oroszok leltári tárgynak tekintették. Csillag Balázs gyakran dr. Kádas Pista ritkán került a szállítók közé. Egy ízben a város túlfelére vette irányt a teherkocsik. Általában nem közölték velük, hogy miért mennek, a fogói ráér megtudni a helyszínen a dolgát. Ezúttal hombára emlékeztető faépítmény olajos deszka kerítéssel határolt udvarára hajtottak be. A foglyok leugráltak, és azonnal cigarettára gyújtottak. Kiszálláson ezt eltűrték az őrök. Egyikük bement az irodára, a másik a kövér, portásnak látszó asszonsággal kvaterkázott, aki pontosan olyan kurta szivart szívott, mint a katona. A társa hamarosan visszatért, odaintett a csillagbalást. Beballagnak, kihordják a kannákat, föl a platóra, egy sor áll, egy sor fekszik rajtuk, világos? Az épület a kolhoz tejgyűjtő állomása volt. Jó lévő nők kezelték a plafonról leereszkedő öles tejcsapot, egyenként rángatva alá a vastag falú kannákat, melyek csörömpöltek a kemény fa vert padlózaton. A foglyok sóváran nézték a bős sugárban csorgó tejet. Az asszonyok megkínálták őket. Szinte mindenki püffetre itta magát a fából faragott kupákból, E dőrzsülés többüknek napokig tartó hasmenést okozott. Mikor a társaság elkezdte kihordani a kannákat, csillagbalás félreállt a fal mellé üritkezni. Dr. Kádas Pista követte a példát. Hátul nincs kerítés, csillagbalás. Tézzük számolunk, és. Dr. Kádas Pista döbben tarcot vágott. Ám amint csillagbalás határozott léptekkel elindult a faépület mögé, árnyékként követte. Minden másodpercben várták az orosz vezényszó fölharsonását, a fegyver kibiztosítását jelző fémes csattanást, de nem történt semmi. Amikor túlértek a kerítés hiányzó részén, rohanni kezdtek, átugorván az itt kanyarodó patakon, melyet csillagbalázs igen ismerősnek talált hogy mielőbb a nádasba érjenek, hol nagyobb az esélyük a kilőtt golyókkal szemben. Ám golyók nem jöttek. Futottak, ahogy a lábuk bírta, térdik tapicskolva az ingoványban, elnehezülve a végtagjaira akaszkodó hínártól. Háromnegyed óra hosszáig menekültek így a nádasban, egymás sarkát tiporva. Először doktor Kádas Pista rogyott le Csillagbalás megállt fölött, zihálva, hátrafelé pillantgatva. Szaggatott lélegzetüket leszámítva csönd volt, csak az iszapos vízbe csöpögő verejték nehezett. A tej megvolt, gondolta csillagbalás. Most aztán. Két szomorú fűz szegélyezte a vonalat, ahol a patak medre húzódhatott, mielőtt a télvégi vízbőség ingovánnyá változtatta a terepet. A nagyobbikra fölkapaszkodtak száritkozni. Levetkezvén rázta őket a hideg. Sziszegve csapkodták magukat és egymást. – Gyerünk tovább, mielőtt utolérnek, doktor Kádas Pista. – Nyugalom! – Vizes ruhában biztosan megbetegszünk, pedig hosszú út áll előttünk, ha szerencsénk van. Igen, ha? Oh. Amint a gönceik kisé megszikkattak, folytatták útjukat. Csillagbarázs makacsul ragaszkodott a pataknyombon alához, arra gondolván így elvesztik a nyomukat a keresőkutyák. Olvasott ilyesmit gyerekkorában a Máj Károly féle indián regényekben. Csörtetett előre, bakancsa spriccelte a híg sarat. Doktor Kádas Pista egyre lankadtabban haladt mögötte. Elképzelni sem tudta, miként juthatnának gyalogszerrel valahova, ahová érdemes. Egyre jobban fázott, gyomrában, jeges szivatságén beredett az éjség. Kérlelte csillagbalást üljenek lesz egyet. Nem lehet, ha az első napot kihúzzuk, van szanszunk, gyere! Belé karolt húzta magával. Addig tartott ez az erőltetett menet, míg rájuk szakadt az éj. Akkor csillagbarázs ismét keresett egy alkalmas fűszfát, melynek a törzse négy póznányi ágba torkolt, fölmásztak, hátukat egymástnak vetve lovagoltak a legbastabbikon. Eddig jó, csillagbarázs. Reggel éhen halunk. De hogy halunk. Vagy megfajunk. Tehogy fagyunk. És több gondunk nincsen. Hányszor mondjam még, hogy hazajutunk? Doktor Kádas Pista erre már nem volt képes felelni, a foga fülsértően bacogott. Csillagbalást idegesítette ez a nesz, átölelte dr. Kádas Pistát, s ringatta, ahogyan a gyerekeket szokás. Töprenget honnét szerezhetnének ennivalót. Nemzetsége ősatja, Csillag Sternovski kornél sokáig élt egy elhagyatott tisztáson, akár az erdei apróvadak pedig ő még gyermek volt, és sebes lábát sem használatta. Mégis megtanulta, hogyan foghat halakat a patakban. Amint kisé megpirkat, Csillag Balázs óvatosan kiszabadította a karját szendergő társa alól, eligazgatta őt az ágon, majd lemászott. Patak van itt is szélesebb, mint Amaz, csak eltart bennünket. Kipróbálhatja, ugyanúgy működik-e a módszer most cirka 250 év múltával. Ugyanúgy működik-e az ember a 20. század közepén, s ugyanúgy működnek-e a halak, az orosz halak itt, a semmi zsombékos erdejében se feküdt a parton, karját belógatta a jéghideg vízbe. Várta, hogy fölbukkanjon egy úszó elemózsia. Picit elszondított. A víz sziszegésére ébredt. Arasznyival érzéketlenné dermet ujjai alatt egy opálos hátú, dundi hal lebegett. Csillagbarázs látni vélte az oktondi kifejezést a szemében. Mi ez az öt vörös rúd? Ilyet még sose láttam. Óvatosan közelített feléjük. Csillag Balázs ősatya metódusát alkalmazta, várt, míg a hal szinte a bőréhez ért, akkor kezdte összezárni ujjait oly lassúsággal, mintha nem is mozdítaná. Ha elég figyelemmel húzza szét a manipulációt az időben, egyszer csak úgy lesz majd, hogy a halat már fogja a tenyerébe. Nem marad más dolga, mint hirtelen kihajítani a partra. Számolt magában háromig, és zúgy ám a hal kezére tapadt, szúró fájdalmat okozva. meg mart tiszta erőből rászt az alkarját, mégsem szabadulhatott a harapástól, a rángatózó pici élőlény, három hüvelykújnyi sem volt, a vízben jóval nagyobbnak tűnt, egészen addig nem eresztette, míg a bal kezébe követ ragadván a szószoros értelmében verte. Mutató a vérző húscsomó. Bekötözte egy rongy darabbal, s hüledezve figyelte, meddig erősödhet még a lüktetés. Már a halak is vérszomjasak gondolta. E sebesülés nyomán mutató ujja örökre kajla és darabosabban mozgó maradt. Ám ez akkor nem izgatta. Tovább kísérletezett másféle halakra vadászva. Tucatnyival tért vissza dr. Pistához. Nyersen ropogtatták el őket, Versenyt köbdösve a szálkákat. Két napi bújkáltak az ingoványban, szándékuk szerint nyugatra haladván. Dr. Kádas Pista azonban több ízben határozottan úgy érezte, útirányuk körkörös. Itt már jártunk, az lehetetlen, de emlékszem erre a korát fára. Csillagbalázs elbizonytalanodott. A nap kelte és nyugta alapján igyekezett tájékozódni, meg a fatörzsek mohás oldala szerint a gimnáziumban úgy tanulták, arra van ésszak, De azért térkép kéne. Előbb-utóbb ki kell lépni e mocsaras erdőből. Ha nem kapnak segítséget a helybéliektől, nincs esélyük a túlélésre. Számítgatta, milyen távolságra lehetnek Pécstől. Az orosz részt Verstában tudta, ám ekkora léptéknél elhanyagolható az a kilométerenként 67 méter plusz. is borzalmas volt, Uszkve 1400, azaz 1400 kilométer választotta el őket szülővárosuktól. Mielőtt beívták volna katonának, két barátjával fogadásból fölgyalogoltak Budapestre, hat napig tartott. Éjszakára parasztházakba kéreckedtek be, rendszerint az istálóban kaptak szállást. Ezt véve alapul kb. másfél hónapba telne, mire hazakutyagolhatnának, föltéve, hogy útjuk megszakítás nélküli. Föltéve tovább, hogy nem kapcsolják le őket az oroszok, vagy a németek, vagy a magyar tábori csendőrség. Előbb-utóbb keresztezniük kell a frontvonalat. Nekivadult bozótosan hatoltak át, a tüskés ágak felhorsolták a bőrüket. A pataknak nyomát vesztették. Több sebből vélezve értek a keskeny földútra, mely a bozótost keresztezte. Friss keréknyomok jelezték a sárban, hogy szekerek járnak itt, tehát erre vagy amarra valamiféle település kushad a dombok mögött. Dr. Kádas Pistának volt egy szerencse pénze, azzal sorsolták ki, melyik irányba induljanak. Szeszélyes kanyarokkal vitte őket a földút. Hamarosan egy rönkházhoz értek, kéményéből koromfekete füst kúszott az acélszürke égre. A farkas, farkaskutya felfigyelt rájuk, öblösen ugatott. Hasra vetették magukat, hosszabb ideig csak leskelődtek. Kijött a ház mögül egy tömzsi alak, eleinte férfinak vélték, ám kucsmás öregasszonynak bizonyult. Rászolt az állatra, nyilván, hogy ne ugasson. Az ebb azonban jelzett tovább. Az öregasszony valamit odavetett neki, a kutya fölugorva csattintotta rá az állkapcsát, morogva, szuszogva rákta nyelte. Csillag Balázsnak és doktor Kádas Pistának csúrgott a nyála. Óvatosan kúszni kezdtek a ház felé, de az a dög csaholt rájuk, pedig még nem is láthatta őket. Az öreg öregasszony megint rászolt, s megint vetett neki az állkapocs kemény roppanása a hallatán doktor Kádas Piste összerándult. Nyugi, súgta csillagbalázs. Ekkor vette őket észre az öregasszony. Bámult feléjük, azután bement a házba. Fussunk innen, csillagbalás. Dr. Kádas Pista lemondón ingatta a fejét, úgy érezte nem képes lábra állni. Addigra az öregasszony újra fölbukkant. Gőzölgő ételt hozott, pavájdlingban oda rakta a hófoltos fűre. A kutya megérezte a szagát, ám a lánc nem engedte odáig, vérben forgó szemmel hánykolódott, s vonított. fölegyenesedett, elfutott az ételért. Meg akarta köszönni, ám az öreg asszony már visszatért a rönkházba. Az edényben krumpli leves volt, a szélére helyezve két fekete színű orosz zsömje. Kanaluk nem lévén annak a hajával merték a szájukba az ennivalót. Fejedelmi lakumának találták. Oly hosszú éhkop után rosszul is lettek tőle. Végtelen kóborlásuk során rengetegszer kaptak ételt így módon. ha az orosz vénasszonyok abban reménykedtek volna, hogy az ő messzire vezényelt fiaikat és unokáikat hasonlóképpen etetik más tájakon. Csillagbalás százszor Ezer szerintette önmagát és doktor Kádas Pistát. Óvatosságukat ne csökkentsék az e féle élmények. Ellenséges birodalomban jártak, hol legalább négy nemzet uniformisba öltöztetett tagjai vadásztak rájuk. Haladásra változatlanul az éjszaka sötétjét félték biztonságosabbnak, mint hogy eleinte térképük sem volt, igen sokáig gyalogoltak nyugat éjszaknak, kevés hiány elérve kurszkot. Nehezen jutottak át a szoszna és a tuszkár folyón, előbbin kezdetleges tutajt barkácsolva, utóbbin a csónak elkötésben megzavarván, úszva. Egy lelőtt német hatápos tiszt oldaltáskájából térképeket, iránytűt, távcsövet zsákmányoltak, s valamennyi márkát és rubelt immár vehettek maguknak egy-egy tanyán kenyeret és sózott halat. A térkép alapján pontosabban jelölhették ki útirányukat. Glucsov, Konatov, Nyezsén. Ukrajna lankáim jártak. További két széles folyamon keltek át, mire kievalá alá érkeztek. Itt vesztegeltek néhány napot egy elhagyott magtárban, mennél két láncravert kutyát felejtett a valahai gazda, mind a kettőjén halt. Indultak délnyugat felé. Napok óta verte őket a havas, jeges eső. Dr. Kádas Pista egy este rosszul lett, mindent kiadott magából több testnyiladékán. Csillag Balázs sejtötte, a barátja menthetetlen, a flektifusz itt gyógyíthatatlan. Fölkéreckedtek egy szekérre. Csillagbarázs attól tartott, amint az árkos arcú parasztember rájön, milyen állapotban van Dr. Kádaspista, rémülten a lova hátára csap hagyja. Az idős azonban nem volt idős. Segítette a sarogjába fektetni Dr. Kádaspistát, aki folyamatosan félre beszélt. Anyját kérlelte, ne verje meg a kínai váza miatt. Csillagbarázs fölült a bakra. Az ukrán parasztember törte az orosz panaszkodott, nehéz idők járják, mindent elrombol a német azt hitte, a németeket becézik így a vidéken, ám kiderült, hogy a folyó neve ez. Derékig vízben van mind a három falu, magyarázta az ukrán, szétázik a házak alapzata, már, -már lecsúsznak a domboldalon, földön futóvá leszünk mind a hányan. Tudakozódott azután, honnét valók ők ketten. Csillagbarázs elmondta, amennyire futott a szókincséből. Valahányszor kiejtette a Jevre szót, a parasztember szemében megjelent valami hőkölésféle. Csillagbarázs nem törődött vele, majd szól, ha teres neki a társaságunk, gondolta. Históriája végén hallgattak egy sort, aztán nyiharassa, morogta az ukrán. De. Csillagbarázs rábólintott. A parasztember megkínált a mahorkával. Öt fia van, mesélte, három a fronton, egy a föld alatt. Volokalamsknál esett el, egy meg otthon a kemences útban, mert az az egy csonkabonkának született. Szerencse, csillagbaláns. De az ukrán. Ő adta a tippet, vigye a barátját sürgősen Dorosicsba, hátha. ha. nyugatra Zsitomír mellett van Dorosics falu, ahol a hatóságok ideiglenes tífuszkorházat rendeztek be, mindenünnen odaküldik a szerencsétleneket járványban. Úgy mondják, nem kérnek semmiféle papírost. Nem fél, hogy elkapja tőle, Csillag Balázs. A magasságos Istennek a rendelését kitudhatná rajta kívüle. Szlávmódra vetette a keresztet. Még két szekére kellett fölimátkozni a dr. Kádas Pistát, s rengeteget támogatni a gyalogszerrel, míg eljutottak Dorosics faluba. Egy terjedelmes, omladozó épületen orosz felírat hirdette, karantén. A látvány lehangolta. Nem kórház volt ez, hanem valamiféle elkülönítő, amit nem a betegek, hanem az egészségesek érdekében létesítettek. Különböző gazdasági épületekben, így nyitott fészerekben is feküdtek a haldoklók, sokuknak sem ágy, sem szalmazsák nem jutott, hevertek a sárban, az égre szögezett Csillag Csillagbarázsa felvételi irodát kereste, nem volt olyan. Egy börkötényes, kövér férfi injekciós tűket forralt szabad tűzön, bográcsra emlékeztető edényben. Néki igyekezett előadni Csillag Balázs, hogy mi járatban. A férfi végig sem hallgatta a hüvelykével a hátamögébökött hármas. A pajták meg voltak számozva. Csillag Balázs a vállán vitte be a hármasba doktor Kádas Pistát. Elhaladt egy hatalmas istáló mellett. Két méteres magasságig holtetemekkel rakták tele. Meg kellett állnia, hogy okrendezzék. A hármasban talpalatnyi helyet sem talált. Az összesűrűsödött emberi bűz az orrába csapott, ehnyomva végre a hullaszagot. Amikor sikerült lefektetnie doktor Kádas Pistát két másik közé, odakuporodott a lábához, noha tudta okosabb volna elrohannia innét, mielőtt ő is megbetegszik. Nem volt ereje, hogy föltápászkodjék. Ennyi az élet gondolta. A tető deszkáinak résén becsorgott a jégideg esővíz, mosta le az arcáról az erőlködés verejték csöpjeit. Sok-sok kilométeren át kellett cipelnie a dr. Kádas Pistát azért, hogy a föltelmes helyre kerüljön. Ezért kár volt annyit küszködni. Most először ingott meg kőszikla hite, hogy hazajuthat, hogy lesz még jövő, amelyben a Nepomuk utcai házban megint ebédre terítik a nagyasztalt a suhogó damastabrossal, gőzölög a sáfrányos húsleves a porcellántálban, s a család négy férfi tagja sorban kezet csókol a mamának. Ez ábránt képben a mama még jól volt, aztán sokáig csak az evőeszközök zenélnek a tányérokon, meg a fali óra kegyek szüntelen. Számítgattam, merre tarthat az idő határtalan tömbjében? Vándorlások napjait újra kézbe vette emlékezetében, és arra az eredményre jutott, hogy talán április 29 ike van. Holnap után lesz a mama születésnapja gondolta. Kevés ilyen elsírta magát. Egy kopasz, fekélyes arcú férfi tépet rony darabot nyújtott feléje. Nesze. Időbe telt, mire Csillag Balázs rájött, magyarul szóltak hozzá, legszívesebben átölelte volna azt az embert, ám aztán észhez tért, a rongyot sem vette át, hiszen ez a tífusz kórház. Kérdezte tőle, vannak-e még magyarok? Voltak. Most már csak mi négyen. Ugyanolyan muszos századból kerültek ide, mint ők ketten. A fekélyes arcú részletesen elmesélte idáig tartó kálváriájukat, s várta volna cserébe csillagbalázsékét, ám az ő fáradtsága és is erősebbnek bizonyult, mondat közepén süppett álomba. Fülrepesztő ordítozásra riadt föl, vakító fehérfények, vörös kavargás, durva benzinszak. Kétségbe esett hangok, legalább öt nyelven, a zűrzavarból csillagbalás tisztán kivehette a magyar szavakat. Tűz van, rángyújtották a pajtát! A lábra állni képesek megvadult állatok módjára rontottak az oldalfalnak, noha azok a deszkák már nagy lánggal égtek. Az egyik sarokban valakinek sikerült kitörnie néhányat, a résen egymást passzírozták át az emberek. csillak Balázs is odafurakodott foggal körömmel küzdve, ám amikor végre maga mögött hagyhatta a tűzbe boruló építményt, csodálkozva látta, hogy az előtte futók mind elesnek. Ilyen csúszós a fű... Mire elkérzése választ kaphatott volna, érzékelte a torkolattüzeket, és a testébe csapó golyókat is. Két géppuska kelepelt az udvaron, az égő fákjaként menekülőket lekaszálták. Kihunyó tudatában még összeállt a kép, ezek a szemetek így akarnak megszabadulni a fertőző betegektől. Három napig hevert ott csúnyán összeigve, saját vérébe fagyva. Két lövedék találta el, az egyik a vállán, a másik a hasán, ez utóbbi a hátán távozott. Amikor visszanyerte az eszméletét, korahajnal hajnal volt. Maradt ideje latolgatni, mit tegyem. Sejtette, ha rátalálnak, végeznek vele. Nem hiányzik nekik egy szemtanú. Kúszva kéne elveszkölődni az erdőig oda, amerről szegény doktor Kádas Pistával megérkeztek. Ám annyi erejesen maradt, hogy fölüljön. Úgy döntött, holtnak tetteti magát, még újra leszáll az éj. Ez annál is könnyebbnek bizonyult, mivel hamarosan az eszméletlenség kutyába zuhant. Eleinte csupán percekre, később órákra tért magához. Látta, a kettes és a négyes pajtát is felgyújtották. A hatóságok tehát időszerűnek vélték az ideiglenes tífuszkorház likvidálását. Ez soha senki nem fog elhinni. A terep néptelennek látszott. Talán rajta kívül nincs is más túlélő. De mi lehet az egyes és az ötös pajtában? Ah, oly mindegy. A következő éjjel elvánszorgott az erdőbe. Teremtett lélekkel nem találkozott, csupán egy kóborkutyát kellett leráznia a magáról. Hat napig bujkált abban a fenyvesben, ismét a patak hüvelyknyi halain és zuzmókon élve. Amint lehámozta magáról a ruhát, borzadva tapasztalta, hogy a bőre több helyen a szószoros értelmében összesült a gönceivel. Arcáról leperzselődött a szemöldök, s a haja egy része is melléről és karjáról a szörzelt. Egész teste csupa seb, genny és fájdalom, itt-ott már megindult az üszkösödés. Ennyi, gondolta. Ezt nem lehet túlélni. Ereje rohamosan fogyott, még újra ott tartott, hogy moccanni sem bírt. Hagyta, hogy beborítsa a tehetetlenség szürkeleple. Tricsen tért magához, Pézsma illatú takarók alatt. Hol vagyok? Tjeperovban, aludjon csak. Biztataj dallamos női hangoroszul. Engedelmeskedett. Lázálmaiban az apját látta énekelni bohóc jelmezben olyasfajta közönségnek, mint a 7149 per kettes lágerfogjai. Amikor ismét visszanyerte eszméletét, a mandula szemű örmény Ápolónő fölvilágosította egy tábori kórházban van. Hogy kerültem ide? Fogalmam sincs. Soha nem tudta meg, kik voltak az életét megmentő jó tétlelkek, csak annyit sikerült földerítenie, hogy egy teherautó platójáról rakták a tábori kórház előtt az egyik üres hordágyra. Az orvos szerint gyógyulása csodaszámba vehető, hiszen a testét másodfokú égési sebek borították. A háta, a melkasa és a jobb combja olyan rücskösre hegett, hogy hátralévő életében nem akarodzott levetkezni a mások jelenlétében. Arcán csupán egy gyufacimkényi sötét forradás maradt a szája bal oldalán, és sérülés évekig őrizte az égés fájdalmát ajka minden moccanására. Mosolyogni már csak emiatt sem volt kedve. A kórházból ismét lágerbe került ezúttal a 189 per 13-asba. Onnét 1945 tavaszán jutott haza. Leggyötrelmesebb az utolsó három nap volt. Végtelen órákat vesztegelt a tervonat Beregovón, Munkácson, majd a határon. Ott le is szállították őket. Csillag Balázs nem várt tovább, elgyalogolt Nyíregyházára. A korábban Oroszországban és Ukrajnában megtett távokhoz képest ez könnyű kis a lehetett volna, csak hogy izmainak maradandó sérülései folytán nehézkesen és szögletesen járt. Nyíregyházán újra tehervonatra szállt, egy egész napig tartott, mire a szerelvény bezötyögött a bomba verte keleti pályaudvarra. Pécsre... A déliből indultak a vonatok, ha ugyan egyáltalán. Mi lehet a többiekkel? Kínzó balsejtel meggyötörték. Nem érzett erőt ahhoz, hogy útját azonnal folytassa. A romos Budapest undokul fogadta csípős szelekkel és ellenséges tekintetű járókelőkkel, akik széles hívben kerülték, akár a leprás volna. Kilabarás azt hitte, a kezét és a nyakát borító krát undorodnak, nem jutott eszébe, miféle szagot áraszthat. Utoljára Beregovont tisztálkodott az állomás nyilvános vécének pindurka mosdójánál. A papa egyik barátját kereste Roland bácsit, aki gyakran járt náluk Pécset. Zongora hangoló volt többek között az operaházban, szívesen dicsekedett vele, ki mindenki magasztalta a munkáját a világhírű vendégművészek közül. Roland bácsi a hajós utcában lakott, ám amikor csillagbalás bezörgetett a gangról, csak egy zord tekintetű asszony lesett ki a sárgult csipkeföggöny mögül, sipítva ismételgetvén. Nincsen itt, hol? Csillag Balázs előtt a gangra, hogy megvárja. Kie lehet Roland bácsinak ez a szipírtyó? A házlakói jöttek, mentek, átlépve rajta, elbúbiskolt. Reggel arra ébredt, hogy egy kutya nyalogatja az arcát. A gang végéről szólongatta az ebet a gazdája. Bundi, nem szabad? Fúj, Bundi! Jössz ide rögtön, Bundi! A kutya azonosíthatatlan fajták keveréke, éles mordulással hagyta ott. Csillagbarás fölkelt, leporolta magát, feladta Roland bácsit. Kigyalogolt a déli pályaudvarra, megvárta, míg elindult egy tervonat Pécsre, és a legutolsó vagonra ugrott föl, melyen építkezéshez használatos bakokat szállítottak. A Nepomuk utcai házban egy vadidegen családlakot be sem engedték. Nekik ezt a lakhelyet kiutalták. Semmiféle csillagokról nincsen tudomásuk. Az Apáca utcai házban hasonló jelenet játszódott le. Csillag Balázsak nem volt kedve vitatkozni. Kiült a Széchenyi térre. Ott bukkant rá egy iskola társas adott szállást néhány napra. Ez a rövidke időszak több kínnal járt, mint a muszos században, a fogságban, vagy a tífusz kórházban töltöttek együttvével. Megkapta a híreket. Rádöbbent családjából, egyes, egyedül ő jött vissza. Nincsenek többé szülei, nincsenek testvérei, nincsenek nagyszülei, se nagynéni, se nagybácsi, se unokahúg. Kamaszkori barátai sincsenek. Még a cserfes szomszéd kislány Babuska sincs, akivel örökké papáspamást játszottak a kertben. Csillag Balázs megesküdött neki, hogy feleségül veszi. Úgy látszik, nőtlen maradok, gondolta. Nem a házassághoz, a puszta élethez is nehezen talált magának indokot. Beköltözött a református gimnázium szükségszállássá alakított kollégiumába, Feküdt az emeletes ágyon, bámulta a plafont. Békebeli súlyának két harmadát nyomta, de nem tudott hízni. Persze többet, sobbat kéne ennie. A konyán naponta egyszer melegételt adtak, csillagba lázs rendszerint ment érte, jó szándékú emberek hozták fel neki. Egyszer aztán fölkerekedett, hogy újra ellátogasson a Nepomok utcai házba. A szomszédos tűzfalon még látszottak egy nyilas plakát maradványai, melyen diadalmas magyar tank jött szembe, alatta a felette jelszavak és évszám. Egy szív, egy akarat! Előre a győzelemre! Csillagbalás hüledezve nézte. 944 végén ezek az állatok még győzelemről papoltak. Ezúttal egy félénk fürtös hajó lány nyitott ajtót, csacsogós kedvében volt. Porupski Mária neve, beremendi rokon, vigyáz a kicsikre, vargáig pedig élelemért mentek sikondára. Csillagbarázs nem tudta, hogyan rukkoljon elő a mondókájával. hatok, kérdezte Tétován. Nem, ártana a piciknek. A lány megmutatta vargáik két gyermekét, az egyik két éves forma, a rácsos ágyban aludt, a másik néhány hónapos a bölcsőben. Ugye milyen édesen szusziznak? Csillag Balázs csak állt, ott igyekezett az ingébe rejteni eltorzult nyakát és kezét. Már elfeledte, miként bánik az ember fiatal nőkkel, ha ugyan tudta bármikor. Gólya módjára váltogatta a fájos fájós lábait. Milyen volt ez a ház, és van itt valami, ha megvan még egyáltalán, nem érték, csak nekem, amolyan családi napló. Indult a lépcső feljáróhoz, mely alá keskeny félszekrényt ácsoltatott az apja. Régebben ott tartotta a kottáit. Aztán csillagbaláznak adták e kulcsra zárható tárolót. A ház új tulajdonosai fölfeszítették és tüzifát raktak bele. Legalúra újságpapírokat gyömködtek, föltehetően a begyújtáshoz. Ezek között lelt rá az apák könyve köteteire, lényegében sértetlenül. Az utolsót ő kezdte egy vastag kemény táblás, kockás füzetben, ám csupán ennyi állott benne az első oldalon középen. Az apák könyve legújabb kötetét ezennel megnyitom. Semmi több. Néhány nappal később kapta meg a sasbehívót. Magához szorított a családja múltját és sírt, Noha a lány ebből semmit sem láthatott. Könyvezetékei is megsérültek, gyakran kellett csöpögtetnie a szemébe. Porubszki Mária mutató újja érintette a karját. Megmondja azért, hogy hogyan hívják magát. Azt akarta felelni, nem mindegy, ám azután... Csillag Balázs. És magát... Ej, de figyelmetlen, bemutatkoztam én, poropszki Mária vagyok, de már nem sokáig. Miért? Mert csillagbalázsnél leszek. Mi? Jól hallotta. Az én csillagbalázném, A magáé. Megbolondult? Nem, eleve bolondnak születtem. Nevetett csilingelően. Jóslata, amelyről bevallotta azután, hogy ártatlan nincselkedésnek szánta, egy esztendőn bévül valóra vált. A lakodalmat a szülei Beremendi házában tartották, Borubszki bácsi asztalos volt csak úgy, mint a felmenői. Csillag elment a székes egyházba. A főtisztelendő urat jól ismerte, annak idején törzsvendég volt a papa éttermében. Be akarok iratkozni katolikusnak, mondta neki. Miért? Hát maguk vannak a legtöbben, vagy nem? A tiszteletes atya tudta, mi történt a csillagcsaláddal. Nem kérdezősködött tovább, hittanra küldte. Tíz év körüli gyerkőcökkel együtt hallgatta a parancsolatokról, a vértanúkról és a biblia jeleneteiről szóló előadásokat. Hamarosan fölkereshette a zsidó hitközség irodáját. A kapuhajban rozsdásodásnak indult fémtábla. Balra szertartás, jobbra hevra. Jobbra fordult. Kivárta a sorát, s odanyújtotta az íróasztal mögött ülő vénasszonynak az igazolást, amelyet a székes egyházban kapott. Az kisilabizálta. Arcán szétömlött a hületezés. Mi ez? Nem akarok zsidó lenni. Értem, és akkor én most mit tegyek? Jegyezze be az anyakönyvbe. A vélasszony vállat vont, fölütötte a megfelelő kötetet, s néhány sort körmöld az utólagos bejegyzések rovadba. Igazolást is óhajt. Adjon. Kapott egy pecsétes papírost, mely tanúsította, hogy a zsidó hitkösségi anyakönyvben a mai napon az alábbi változtatás eszközlődött. U.B. 238 per 1945 Nevezett a Pécsi első plébánia hivatal által kiállított 67 per 1945 számú tanúsítvány alapján minden kétséget kizáróan 1945. augusztus 25-én az izraelita vallásról a Rom kat vallásra tért át. Ezen igazolást kibocsájtotta Weinstein Rózsi S.K. Csillag a cédulkát az Inge zsebébe csúsztatta, és olyan érzéssel lépett az utcára, mintha valamit hátrahagyott volna magából. Amióta megtudta, mi történt a szeretteivel, mást sem tett, mint erőlködött, nem akart arra gondolni, hogyan végződött az életük. Ám azok a képek újra meg újra oda nyomultak a látóterébe, a hozzájuk kapcsolódó hangokkal és szagokkal. Ez pedig nem lehetett kibírni épp észszel, szökni kellett tőlük bármi áron. Ha szabad ég alatt volt, rohanásba fogott, űzte önmagát, míg lélegzete elfúlt, a fedett helyen apró léptekkel körbe-körbézett, akár a saját farkukat kergető kutyák. Attól tartott megzavarodik, ha ez így megy tovább. Néhány régi ismertsége fölújult, hívták társaságba, ám ott is örökké az elvesztettekre terelődött a szó, olyankor ő fejvesztve menekült. Csupán Porupszki Mária közelében szállt meg a békesség, a nem erőltette a beszélgetést, csacsokot helyette is léteztek együtt, mint két szomszédos növény a réten. A házasság gondolatával nehezen barátkozott meg, volt kifogása bőven, Mária, ha valaha lemernék vetközni, el fog szörnyedni tőlem, s egy életre megundorodik. Na de kedves Balázs, maga ne tudna, hogy vannak fontosabb dolgok is, mint a test. A magázódást az esküvő után sem hagyták abba. Csillag Balázs a szakán épp olyan zavartan viselkedett, mint több őse. Emlékezett is rájuk azokban a percekben, még Porovszki Mária meg nem ragadta a kezét. Rám figyeljen mostan Balázs, hagyja a múltat. E mondat életmentő orvosságnak bizonyult. Hagyom a múltat, ismételte ő a stréber kisdiák hangján. Behúny szemmel viselte, hogy újdonsult asszonya óvatosan végigvezesse újjait az ő sérülés árkaiban mély sóhajtásokkal. Föloldódott az elvakult szeretetben, melyet Poropszki Mária árasztott feléje, Csillag Balázs számára érthetetlen okból. Másnap hajnalban a Beremendi veteményes kertben kiszaggatta az apák könyve összes kötetéből az enyhén penészes illatú oldalakat, az általam megkezdetben lévő lapokat is, a szemétté vált papírhalmot gondosan elégette. Aztán a borítókat is. Az első albumé adta meg magát legnehezebben, pedig már foszladozott, különösen a gerince, ő azonban nem tágított. Hagyom a múltat, motyogta, hagyom a múltat a francba, hagyom a múltat, nem kell emlékezni. A köl is örökség kiavította magát, nem kell, nem kell, már ordított. Porupszkiek háza, a Beremendi Izraelita temető közelében állott. Annak gondolok, a korán kelt. Két új sírt kellett kiásnia, mert segédje napok óta nem mutatkozott. Volt baja elég. Üvöltözni sem kell! Üvöltötte. De Nómis missz, A pacem. A szoba rajz a szobavécét ábrázolta, melyen a korterem lakói a dolgukat végezhették, legalábbis azok, akik föl tudtak kelni az ágyból. Háttérben látszott az egyik két szárnyú ablak, a sarki ágyrácsak korlappal, meg az ott fekvő beteg két csupasz lábszára. A szobavécéről épp az imént kelt föl valaki, a rajzon egyik szobatársra sem hasonlított, és elégedettségtől gömbölyödő arccal mutatott gőzölgő produktumára. Azt a toalettet még a 30-as években készítette a kórház asztalosa, noha ez az ige túlzás, egyszerűen kerek lyukat fűrészelt a hokedli ülőlapjába, és abba helyezték a porcelánbilit, melyet a 60-as évek elején vastagfalú üvegedényre cseréltek. Utóbbi kis a résben, ebből apró balesetek adottak. Amikor e rajzot a szövetség értesítőjének hátára firkantotta, Dr. Csillag Balázs már nem volt képes a szobavécé használatára, még a csikóba kapaszkodva sem tudott fölemelkedni párnáiról. Műve alá odaírta a latin könyörgést, ám azzal a határozott rossz érzéssel, hogy a mondatban nyelvi hiba csúszott. Pedig egész életében büszke volt rá, hogy a gimnáziumi görög és latin órákon tanultakra tisztán emlékszik. A kifejezések barlai tanár úr agyondohányzott hangján szóltak a fejében, E tudás állandó készen létben kushat az agyában, bármikor előfüggjenthette, akár egy kezes házőrző kutyát. Sok-sok estét töltött kezes házőrző kutyáját futtatván, az aténeum kiadta görög és latin költők antológiáját olvasgatván. Marci ezt sosem értette. Hogy nem unja meg ugyanazt az egy szem kötetet? Ha választania kell, hogy az ember egy könyvet olvasson el százszor, vagy száz könyvet egyszer, jobban jár az előbbivel, idézte barlai tanárulat. Marcsi számára járás volt ez, ő mindent akart, méghozzá azonnal, s ha nem azonnal, akkor rögtön. De nobis domine pacem. Jó, ez így, furcsán hangzik. Az agya időnként fölmondta a szolgálatot. Ettől inkább szenvedett, mint a fizikai fájdalmaktól. Eleinte sóváran várta, hogy a fia és Marcsi látogassák, most már nem bánta, ha ritkábban állítottak be, rossz érzés volt, hogy ilyen romos állapotban találják. Naphosszat hevert az ágyon, lehúnyt szemmel. Uszkve húsz éve tett szent fogadalmat, hogy örökre elvágja az emlékek fonalkötegét, így szabadulván mindattól, ami földolgozhatatlan. Most mégis reflektorfénybe kerültek az agyában saját múltjának sikátorai és főútvonalai, vagyis az élete. Gyakran látta a Beremendi temetőt, erősen nyomta le lelki ismeretét. Első munkahelye a háború után újszerveződő, szerveződő Pécsi helyhatóság közlekedési ügyosztálya lett, ide Somogyi Imre ajánlotta be a vasúttársaság mérnöke. Már az apja is az volt, még nyugalomban nem vonult, idősb Somogyi Imre, Csillagnándor belső baráti körébe tartozott. Őt is elvitténk. Mindenkit elvitténk. Somogyi Imre a mecsekben bújkált a nyilas időkben, cserkész gyakorlata segítette a túlélésben. Pécs viszonylag hamar szabadult, Pesten még utcai harcok folytak, amikor itt már kinyitottak a kávéházak. A nádorban rázendített a női zenekar is, kissé hiányos felállásban és foltos kosztűmben, de hatalmas lelkesedéssel. Csillag Balázs ott futott össze Somogy Imrével. Az tájt latolgatta, ne költözzenek neke Beremendre, hogy távolabb kerüljön az Apáca és a Nepumuk utcától, meg minden mástól, ami a háború előtti világot idézte. A közlekedési ügyosztály vezetője lehetővé tette, sőt buzdította, hogy beiratkozzék az Erzsébet tudományegyetemre. Nagy szükségünk lesz kiművelt emberfőkre. Ez nyomósok ok volt a Pécset maradásra. Hónapos szobát béreltek szemközt a székesegyházzal. Reggelenként a Marcsi készítette vajas tojásos kenyérrel a zsebében indult pénzt keresni. Marcsi csipke abroszok horgolásával tett szert némi mellékesre. Csillagbalázs ebben az időszakban Marcsillának szólította, olykor Marcsillagomnak, amit mindketten igen viccesnek találtak. Csillagbalázs hivatali kapcsolatba keveredett a rendőrkapitányság közlekedési csoportjával. A kapitányság éppen akkor foglalta el a régi csendőr laktanya épületét, Ahová hátsó kapun át belovagolhattak a rendőrei. A csoport főnök, az ő apja is gyakori vendég volt Csillag Nándor éttermében, jó barátként tárgyalt vele, és hamarosan állásajánlatot tett neki. Kevés a megbízható emberem, még kevesebb, akinek a feje nem káposzta. A régiek mind elszögdösnek félnek a felelősségre vonástól. Jaj, ne haragudj, de hogy festenék én uniformisban, néz rám! Senki sem úgy született, majd megszokod. Marcsi kapva kapott a -e lehetőségen, minden rábeszélő készségét bedobta a férjét puhítandó, perdöntő érfként a kevés hián másfélszeres fizetés, pengő helyett immár ropogós forintban mellé járó szolgálati lakás előnyeit ecsetelte. Milyen felséges érzés lehet, ha az ember kulcsra zárhatja az ajtót, és nem kell hallgatni a mások veszekedését? A saját konyhája van, főzhet a nap bármely órájában, és senki nem désmálhatja meg a készleteit. Saját fürdőszobája ajtaján nem dörömbölhetnek, amikor épp áztatja magát a kádban. Ez csillagbalás számára is jelentékeny vonzerővel bírt. Amint beköltöztek rászokott, hogy a görög és latin költők antológiáját a forró vízben heverészve olvassa. Al hadnagy rangot kapott, és amikor alig egy év múltán áthelyezték a közigazgatási csoporthoz, vezetőhelyettesnek fő léptették elő, kettőt ugratván, ami ritkaságszámba ment. Kezdetben a személyi okmánycsere általános koncepciójának kidolgozásával foglalkozott. Ekkor tájt beszélték rá, hogy kérje fölvételét a pártba. Fél éves tagjelöltség után megkapta a vörös könyvecskét. Nagy körültekintést igénylő feladatokat bíztak rá, bonyolítsa le az egyházi iskolák, a rendek és a nyilvános házak államosítását. Legtöbb gondot az utóbbi okozott, a szajhákat csak erőszakkal távolíthatták el a város négy lámpás műintézetéből, kettőnél megdobálták, egynél tettleg bántalmazták az akcióban résztvevő rendőröket. A tehette széles évben elkerült egy gyermek, skamaszkora helyszíneit. Csöppet sem bánta, hogy az Apáca utcából Geisler Eta utca lett. A Nepomuk utcai házra bontás várt. Az egész negyedre átfogó rendezési terv készült útszélesítésekkel. Váratlan látogatást tett a Pécsi Kapitányságon a belügyminiszter. Csillagbalást azzal mutatták be neki, hamarosan doktor úr lesz. A miniszter feltett néhány kérdést, tudakozódott a családi állapota iránt. Csillag Balázs fölöttesei szerint kicsi hanyag vigyázálásban felelgetett. Nős vagyok, gyermek még nincsen. És a szülei? Sincsenek. Hm. Erről nem akarok beszélni. Leléphetek? Meg sem várta a választ. Később értesült róla, hogy a miniszter tovább érdeklődött felőle azt hívén Nyilas vagy Hortista papát hallgat el. Néhány hét múlva Budapestre vezényelték a minisztérium állományába. – Mi van, ha nem vállalom? – kérdezte a közvetlen főnökétől. – Az van, hogy olyan nincsen. Úgy hitte Marcsilla, elleszkeseredve, ám tévedett. Az asszony boldogan tapsikolt. – Júj, ide isteni Baláska, és akkor ugye elvisz színházba, elvisz moziba, elvisz operába utolsó pécsi megbizatása a Beremendi kis temető áthelyezése volt. Amikor a főkapitány a tudomására hozta, azt hitte rosszul hall. Áthelyezni egy temetőt? Az Isten szerelmére minek? Mert erőmű épül azon a területen. az iparosítás fontosabb, mint a halottak, ezt mindenki beláthassa. És miért kell ehhez rendőri erő? Mert a kis temető a zsidó temető, csillagértás. Ért engemet. A főkapitány hunyorított. Azért engem küld, mert le vagyok zsidózva, gondolt a csillagbaláns. Elolvasta az ügyre vonatkozó följegyzéseket. A húzavona folyt már egy ideje. A Beremendi hitközség és a pécsi főrabbi is harcot indított, beadványaikban a legenyhép kifejezés a hullagyalázás volt. A főrabbinak annyit sikerült elérnie, hogy a hatóságuk engedélyt adtak az ép sírkövek átszállítására a Pécs városi zsidó temetőbe. Csak hogy, amint a tereprendező kubikusok megjelentek a helyszínen, a Beremendi zsidók egy csoportja a szószoros értelmében elkergette őket. A Beremendi rendőrös állománytábla szerinti teljes létszáma négy főből állott, valójában csak ketten voltak, erősítést kértek. Csillag Balázs a lovas szakaszt vezényelte Beremendre, és ezúttal maga is nyerek szállt. Mire a faluba értek, az ülepén a bört és a nadrágot foszlányosra dörzsölte a fényesre sikálódott csendőrnyereg. A kistemető kapujában most is ott strázsált az odabenn tucatnyi felbőszült utóda. Egy fekete kendős öregasszony, ki valamelyest hasonlított illzére, öklétrázva hadonászott csillagbalázs orra előtt, míg ő nagy nehezen leereszkedett a lóról. Mit képzelnek maguk hé? Nem zaklattak még eleget bennünket? Nem tisztelik a halottakat sem? Hé! Hey! Bonyolította a helyzetet, hogy Marcsi apja és anyja is ott örjöngött, gött, emlegetvén a család valamennyi itt fekvő halottját. Miféle örök nyugalom az ilyen? Hirtelen észrevették a vejüket. Másodpercnyi elbizonytalanodás után úgy döntöttek, nem köszönnek vissza. Szóval ők is, gondolta Csillag Balázs. Sejthettem volna. tartással próbált szót kapni, csak sokat szorra sikerült. Akkor azt mondta. Emberek, figyeljenek ide! Parancs az parancs. Ha segítenek, valamennyi sírkövet meg tudjuk menteni, ha nem, akkor csak annyit, amennyivel estig boldogulunk. Holnap jönnek a traktorok. Persze, víjjogta az illzére emlékeztető vénasszony. A köveket igen, a tetemeket nem. némikén mi csináljunk a tetemekkel? Jobb, azoknak már oda lenn. Csillag Balázs csöndesen beszélt, de nagyon elszántan. Épp elég ehhez hasonló jelenet részese volt a fronton, tudta, ezek az emberek be fogják adni a deregukat. Maga nem zsidó, igaz? Azt se tudja, mi fán terem az, ugye? Rikácsolta a vénasszony, göcsörtös ujjaival bögdöste a levegőt. Amikor a kövek sorra kifordultak a talajból, szívében megannyi annyi tompa döfést érzett. Magára szólt, nem mindegy, a ti sírjuk sincs. Kiballagott a temetőből, úgy érezte egy staub enyhítené benne a feszültséget. Még se kellett volna annyit cigizni, gondolta a kórházi ágyon. Hányan figyelmeztették, hányszor, ám ő csak legyintett. Egyszer úgyis meg kell halni valamiben. Igen, szívem, marcsi, de nem mindegy, hogy mikor. Erős a szansz, hogy az hamarosan bekövetkezik. No, a salgó doktor igen bizakodó. Most, hogy az embólián meg megvan minden reményünk a pozitív fejleményekre. Már az is pozitív fejlemény volna, ha föl tudnék kelni. Nehezen bírt elvégezni a dolgát a kacsában, zsenírozta, hogy lányok és asszonyok csúsztatták a feneke alá, miközben megpillanthatták összeaszott pucértestét a félrehajtott takaró alatt, szemérmét is, mely akarata ellenére mindig kikunkorodott a bizsamagatjából. Egész életében szégyelte magát, nem csak rücskösre égett bőre miatt, fiatalabb korában azért, mert olyan göthös volt, a háború után azért, mert pocakot eresztett és csúnyán kopaszodott, az utóbbi években pedig azért, mert annyira megványott. Csak felsős gimnazista korában aratott némi sikert a lányoknál, azóta legfeljebb bámulni mert a nőket, s ha valamelyik véletlenül visszanézett, Zavartan kapta el a tekintetét. Most, maga tehetetlenné hitványulva a kórházi ágyon, bántotta a gondolat. Túl kevés asszonyi rajongás jutott neki. Csupán három nővel volt dolga, nem számítva a középiskolai félszegcsókokat. A másodikat elvette feleségül. A harmadik, suta, munkahelyi szerelem, a vállalati kiránduláson szövődött, és egy szilvásváradi tisztáson teljesedett be. Iduskával, aki a Bérelszámoláson dolgozott, talán épp azért élvezte annyira, mert nem kellett megszabadulni a ruháitól, így valamelyest megszabadulhatott a gátlásaitól. Ott a fűben döbbent rá, alapos félreértésben volt ő a tekintetben, mi mindent művelhet egymás örömére férfi és nő. Átfutott benne a válás ötlete, ám amint megpendítette, iduska rögtön lehűtötte. Ne vicceljél, barázska, házasok vagyunk egy rohedli gyerekkel. Nekem csak egy van, nekem viszont három. Újra meg újra az agyába tolakodott a Szilvásváradi emlék, akár egy Anzix kártya, mert semmit nem veszett a fényéből. Amióta szent esküvéssel megfogadta, hogy kiszakítja magát a családi múltlátás tradíciójából, talán most először tűrte, hogy a gondolatai szeszélyes kecskebakként ugrándozzanak az időhegység szirtjein. Eleinte csak a háború utáni esztendőkig. A fővárosba cucolván a Kispesten újonnan emelt belügyi telepparányi, Másfélszobás szobás szolgálati lakását nem beték igénybe, mert tanyát üthettek a terézvárosi családi házban, amelynek alsó szintjét Marcsi 82 éves nagynénje lakta, a fölsőről viszont egy nagynéni bátyja egy nyugdíjas orvos vándorolt ki Kanadába, a harmadik testvérükhöz, különleges engedéllyel. Porupszkijék titkon remélték, ha a százados oda költözik, a hatóságok békén hagyják az ingatlant. Marcsi nagynénye, özvegy dr. harmat lújza, a házat következetesen a villaként emlegette, Magyarországot pedig így. Balkán, ez édes gyerekeim, a legsötétebb Balkán. Csillag Balázs idegesítette a öreg öregasszony s egy lépést sem tett a villa, valójában szerényen kivitelezett, s a 44-es bombatalálat után gyatrán helyreállított épület megmentése érdekében, így azt annak rendje módja szerint államosították, bérlővé változtatva özvegy doktor Harmat Luizát és őket is. Örüljünk, ha nem utalnak ki néhány szobát valami idegennek, vélte csillag Balázs. Porupszkiek nem örültek. Kapcsolatuk a fiatalokkal gyakorlatilag megszakadt. Harmadik munkanapján hívta a miniszter. Erőt egészsége csillag elvtárs, remélem már beilleszkedett. Tájékoztatom, hogy közvetlenül alám fog tartozni, számomra végez irat előkészítést. Értettem. Hamar kiderült, hogy csillag Balást a minisztere, Rajk László lényegében személyi titkárának tekinti, vele íratta a beszédeit is. Amikor a külügyélére helyezték, elintézte, hogy átmenetileg mondta kacsintva odarendeljék doktor csillagbalást noha őrnagy rangban és formálisan belügyminisztériumi állományban maradt. Rajk gyakran hívott az irodájába kötetlen beszélgetésre. A magánérintkezésben az a zárt ajtók mögött hamar fölajállotta igyanak pertut a reprezentációs konyakkal. Mindig igen érdeklődőnek és megértőnek mutatkozott. Hozzájárult a csillagbalás folytassa a jogi tanulmányait a Pesti Egyetemen, és alkalmanként kérdezősködött a tantárgyak és a vizsgák felől. Érigyellek, én is inkább iskolába járnék. Csillagbarás feltétlen tiszteletet érzett rajklászló iránt, sőt, tán a rajongás egy válfaja volt az. Benti dolgairól senkinek nem beszélhetett. Aláíratták vele, hogy teljes titoktartási kötelezettséget vállal, ami a munkaviszony a bármely okból történő megszakadása esetén további tíz évig tart. Erről az érzelemről sem adott számot Marcsinak. Rajk elvtárs maga volt az élő legenda, a spanyol polgárháború hőse, a mesebeli legkisebb fiú, akinek önerejéből sikerült az államgépezett legfelső csúcsaira jutnia. Az ő példája lebegett csillag Balázs előtt, ezért törte magát, éjszakákon át égetve a lámpát, makacsul, mormolva a törvényszakaszok szövegét. Gyakran csücsült az ágy szélére, s ott zsolozsmázta a tananyagot. Egyszer a háromajtól szekrény tükrös ajtajára tévett a tekintete, Látta önmagát, amint ültében hajlong, szakasztott úgy, ahogyan a vallásos zsidók kibátkoznak. Hagyjuk a múltat. megállt parancsolt a felsőtestének, attól fogva feszes vigyázüllésben darált a bevágandót. Marcsi az ágy túloldalán forgolódott álmában, a jellemző hangossággal. Keményen, zöngésen horkolt, ahogyan a férfiak szoktak. Csillagbalás sokáig nem mert szólni. Egy reggel mégis megemlítette. Marcsi hőkölt. Miket beszél balás? Hogy a horkolhatnék én a nézzel rám? Éppenséggel, ami azt illeti, valóban képtelenségnek tűnt, hogy a légies asszony horkoljon. A témát többé nem érintette. A diplomahosztó ünnepségen Marci átszellemült arccal figyelte, hogyan tapsolja meg a többi jóval fiatalabb végzett, amint doktor Csillag Balázs nagy átveszi a bordó mappát. Ő maga arra gondolt, mit fog szólni rajik elvtárs, ha bemutatkozik neki doktorként, stuttára adja, vörös diplomát kapott. Marci méves zsebórát vásárolt neki ez alkalomra, ki csalódott volt, amiért a férje nem örült eléggé. Dr. Cillak Balázs visszasietett a minisztériumba. Az íróasztalán boríték várta. Hüveiknyi aranydoboz volt benne, meg egy kartonlap. Gratulálok, R. A betűlába lendületes ívben kanyarodott le a papírról, és Dr. Cillak Balázs biztosra vette, folytatódott a hatalmas miniszteri asztalon. Alig várta, hogy személyesen köszönhesse meg. Er azonban nem volt a hivatalában, azon a héten nem is jött be többé. Ők viszont nyaralni mentek a belügyminisztérium siófoki üdülőjébe. Az üdülő parancsnok egy undorítóan elhízott alezredes már a második nap reggelén tartott tartotta beutaltaknak. A szocialista mezőgazdaság helyzetéről tájékoztatta őket, mely a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt az idén késésben van, ez súlyos problémákat okozhat. A nehézségeket a beutalt elvtársak nem nézhetik tétlenül. Önkéntes felajánlásként délelőttönként négy órás társadalmi munkára megyünk a Siófoki MGTSC-be. Indulás 8 órakor a főbejárattól. A bejelentést vágyott csöndfogadta. Dr. Csillag Balázs szólásra jelentkezett. A lezredes elvtárs, évi 57-en át építjük a szocializmust, nem lehetne nélkülözni minket abban a két hétben, amikor azért utaltak be ide, hogy kipihenjük magunkat. Magát hogy hívják? Az alezredes düllesztette a mellét. Dr. Csillag Balázs őrnagy, Álljon, vigyázva be, hozzám beszél! Tréningruhában ne már! Az arcokon átfutott a rémület. Mind berezelt, gondolta doktor Csillag Balázs. Az arezredes fölfújta magát akár egy pöffetek gomba. Ennek még folytatása lesz. Én is ebben bízom. Senki nem nevetett. Dr. Csillag Balázs nem először tapasztalta, hogy a humorát kevesen érték. Az arezredes elrendelte, hogy minden felnőtt beutalt gyülekezzen másnap reggel a mondott helyen és időben, könnyű munkaruhában. A feleségek is? Dr. Csillag Balázs. Az arezredest már határozottan idegesítette az okoskodó őrnagy. Mondom, minden felnőtt! Sajnálom az én nejem nincsen a belügyminisztérium állományába, így ő rá az önparancsai nem vonatkoznak. Marci kérlelhette azután, doktor Csillag Balázs ragaszkodott hozzá, hogy az üdülőben maradjon, s az asszony tudta, nincs apelláta. Ezért aztán délelőttönként egyedül napozott az üdülő stégjén, citromsárga fürdőruhájában, mely csak úgy vonzotta a hím tekinteteket. A többi feleség valamennyi férfival együtt délelőttönként kapált, egyelt, gyümölcsöt szedett. Furamó sokkal jobban lebarnultak, mint marcsi. Az üdülő parancsnok följegyzést készített csillagőr nagy renitens magatartásáról a külügyminisztérium káderosztályának címezve. Ott azonban nem foglalkoztak vele, teljes volt a fejetlenség. R. Hetek óta nem került elő, levesgették, hogy lefogta az AVA. Dr. csillagbalás képtelenségnek vélte a híreszteléseket, meg volt győződve róla, hogy R valamiféle titkos megbizatást kapott. Véleményét egészen addig hangoztatta, míg a minisztérium dolgozóit körlevélben nem tájékoztatták R és társainak bűnügyéről. Dr. Csillag Balázs szerzett magának belépőt a tárgyalásra, a vas és fémmunkások szakszervezetének székházába. Szeptember volt, füllet meleggel búcsúzott a nyár. A Magdóna utcai épületet teljes belügyi készültség vette körül, ez volt az első eset, hogy hiába mutatta az igazolványát, nem mehetett előre. Mindenkinek az övéhez hasonló volt. A tárgyalás kilenc órakor kezdődött, ám a széksorok már háromnegyedkor megteltek. Néma csönd honolt. A mikrofonokat igazgató hivatalsegéd által keltett neszek hangosabbnak tűntek a valóságosnál, főként gumitálpú cipőjének csosszanásai a fényesre vixelt parkettán. Amikor bevezették a vádlottakat, doktor Csillag Balázs alig ismert rá erre. A miniszterbőre megsárgult, haját rövidebbre nyírták. Doktor Csillag Balázs az ötödik sor szélén ült, kedvező helyen ahhoz, hogy magára vonhassa R figyelmét, ám hiába iparkodott, ez nem sikerült. Még a tekintetét sem tudta elkapni, pedig több ízben pillantottak egymásra. Nem ismer rám, gondolta döbbenten. A vádlottak sorában meglepve látta Szalai Andrást, akit még Pécsről ismert, Róla legalább olyan nehezen tudta elképzelni, hogy a láncos kutya kémje, mint Rajklászlóról. Cifrábádakat is felhoztak ellenük. Er például egyetemi éveiben rendőrségi spicliként működött volna. Provokációval börtönbe juttatott több száz építőmunkást. A spanyol szabadságharc idején is kémkedett, azután a gestapo téglája lett. A háború vége óta a jugoszláv kémszolgálat tagja, s az amerikaiaknak szintúgy kémkedik. Az utóbbi időben azon fáradozik, hogy végrehajtsa Titó tervét, Rákosi, Gerő és farkas elftársak meggyilkolását. Er egészen halkan beszélt. Dr. Jankó Péter, a népbíróság különtanácsának elnöke többször rá is szólt, hogy nyissa ki végre a száját. Megértette a vádat? Igen. Erre. Bűnösségét beismerik? Igen. Az egész vonalon? Az egész vonalon. Már megint az orra alatt motyogott, hanglejtése dr. Csillagbalást arra emlékeztette, ahogyan ő biflászta a jogi bikfanyelven fogalmazott paragrafusokat. Többé-kevésbé ez a szöveg is jogi bikfanyelven fogalmazódott, pedig R arról volt híres, hogy a legtömörebben fejezte ki magát, beszédeit is ilyenre kellett írni. Bemagolt szöveget mond. Nyögte doktor csillagbalázs aznap este a konyhában. Micsoda? Marcsinak fogalma se volt, hol járt a férje aznap. Semmi. Nagy újságom a maga számára. Marcsi arcán talányos mosoly fény lett. Amikor a titkát elmondta, ugyanolyan csalódást érzett, mint a zsebóra átadásakor. Nem is örül, de örülök mondta doktor Csillag Balázs gépiesem. Az járt a fejében, hogy bizonyára begyógy szerezték Ert. Ő még ilyen halottnak sosem látta a tekintetét. Most az intenzív osztályon, végső stádiumba kerülő betegtársai arcán visszaköszönt az a megüvegesedett arckifejezés, melyet erviselt viselt a tárgyaláson. Iszonyú volt végighallgatni amit az utolsó szó jogán mondott. Már eleve kijelentem, hogy rám vonatkozólag, akármilyen legyen is a népbíróság bíróság ítélete, az ítéletet igazságosnak tartom, mert az ítélet igazságos lesz. Ilyen körülményes zagyvaságok hagyták el a szűkszavú és logikus gondolkodású Erszáját. A népbíróság külön tanácsa szeptember végén hozta meg az ítéletet. Rajkot, Szőnyit és szalait halálra, Brankovot és Justust életfogytiglani fegyházra, Ogjanovicsot kilenc évre ítélték. R kivégzéséről október közepén adott hírt a szabad nép. Doktor Chillagbarás sokáig nem volt képes aludni, Ha mégis álomba merült, magát látta az akasztófán, s ordítva ébredt föl. Bepaliztak, gondolta, ahogy bepaliszták egymást, és mindenki más csalás az egész, hazugság, a sok blablak, békefrontról, igazságos harcról, egyenlőségről, testvériségről. Marakodnak a hatalomért. És az erősebb letapossadjon gyöngébbet, nincs új a nap alatt. Úgy érezte, errel együtt ő is meghalt, immár harmadszor. Másodszor akkor, amikor tudomást szerzett róla, hogy miként végezte az apja, az anyja, a két testvére, a nagyanyja, a nagyapja, és az összes többi rokona. Először pedig Dorosics kolhozfalú tífuszkorházában. Ordítózása senkit nem zavart, addigra már kirúgták a minisztériumból, segédmunkásként dolgozott egy angyalföldi üzemben, örökös éjszakai műszakban. Ilyen alja melóhoz nem kértek önéletrajzot. Mire hazaért, Marcsi már fölkelt, noha veszélyeztetett terhesként állandó fekvést írt elő az orvos. Dr. Csillagbarázs nem próbált jobb munkahelyet szerezni, tudta, minden üvé utána telefonálnának. Még szerencse ennyivel megússza. Amint lehetett, beiratkozott az átképző tanfolyamra, smarós szakmunkások levelet szerzett. A brigáddal ő is elnyerte azt a hanovista címet. Később, amikor már váltott műszakos volt, óvodáskorú fiúk ének évadján betotyogott hozzájuk, rázta a sírás. Dr. Csillagbarázs könnyű alvó lévén hamar riadt föld, mint a neje. Mit keresel itt, fiam, mi a baj? Nagyon, hol, mami! – panaszolta a gyerek. Már March is fenn volt, mit csinálok? Horpolsz? Ugyan, fiám, hogy horkolhatna néz rá, doktor csillagbalázs. Különös nyomatékot kapott ez a mondat itt a korteremben, ahol szinte mindenki horkolt, csak doktor csillagbalázs nem. Ő neki nem sikerült aludnia. Ha éget a lámpa, változatlanul a görög és latin költők antológiáját olvasta, ha sötét volt, élete filmjét nézegette, a tekercsek összekeveredtek. Rajk Lászot és társait 1955-ben rehabilitálták, s Rajkot 1956. októberének első szombatján ünnepélyesen újra temették a kerepesiben. Dr. Csillag Balázs oly hosszú idő után megint találkozott R. feleségével, és a régi munkatársakkal is már egyikük sem volt hivatalban. Amikor R. koporsóját a földbe eresztették ünnepélyes, lassú gyászzenével, dr. Csillag Balázs negyedszer is meghalt. Végzetesen magába zárkózott sem marcsi, sem a fia nem tudta szóra bírni öt kicsivel ezután november negyedikén halt meg. Kenyérér állt sorba a hat éves fiával. Utóbb föl nem foghatta, miként vihette magával a gyereket az utcára. Egy arra haladó orosz fug tüzet nyitott a tömegre, kiki rohanta, merre látott, s ő a kavarodásban néhány percre a fia nyomát vesztette. A fiú is elkékült a rémülettől, attól fogva egy ideig dadogott. Hatodszor egy őszi utánon halt meg, immár leszázalékolva, keresztre egy fényfejtés közben. Az utóbbi időben rákapott a -e szórakozásra, villámsebesen rótta a szavakat a vízszintes és függőleges sorokba, oly megfeszített összpontosítással, mintha valamiféle világversenyre készülődne. Hirtelen úgy érezte, a szíve léggömbé fúvódik, szétrepesztve maga körül mindent, eszmélete azonnal kihúnyt, homloka az asztalra koppant, a csípketerítő mintája a bőrébe nyomódott. A mentőorvosnak az agyhalál előtti legutolsó másodperzen sikerült újraindítania a szívét, a melkasára mért ökölcsapások valamelyikével. Három bordája megrepedt. Hat halál már több, mint sok egy embernek. Még nagyobb szükségét érezte, hogy makacsó ragaszkodjék az életmentő jelszóhoz, hagyjuk a múltat. Nem bírta újra átélni a tűzhalált, er-tárgyalását, kivégzését, vagy azokat a végtelen másodperceket, amikor a fia életért reszketett. Még kevésbé volt ereje ahhoz, ami az apjával, az anyjával, a testvéreivel, a nagyszüleivel és az összes többi rokonával történt. Ám most hetedik halála közelettén érezvén szükségét érezte, hogy fölidézze mindazt, aminek látására képességet örökölt. Behújt a szemét, kilenc generáció első szülötteinek arckifejezésével várván, hogy meginduljon a képek áradása, a csillagok, sternek, berdák és magán magántörténelme. Csupán sötétséget érzékelt a személye alatt, és fénykarikák pattogását. Nem megy. Már nem. Berosdásodtam. Csók baláska, hogyan van? Marci színlelt derűvel. Hoztam narancsot, citromot, friss zsemmiét, limonádét, rejtvényújságokat. Köszönöm. Doktor Csillag Balázs nem nyitotta ki a szemét. Amióta újra kórházba került a felesége jelenlétét, még terhesebbnek érezte, mint azelőtt. Pekhes állat az ember, akkor is elvárják tőle, hogy szeressen, amikor semmi kedve hozzá. Marcsi harcos rendülettel vetette magát a férje ápolásába, gondoskodásának hevenyrohamait dr. Csillag Balázs túl hangosnak és túl erőszakosnak találta. Hiába mondta hogy két narancs elég, marcsi hatot rakott az éjjeli szekrényre. Még a legutóbbi semmiégből is maradt, s íme már is itt az újabb szállítmány, bántó reflektorfénybe borítván a tényt, gyakorlatilag nem képes enni. Hálás volnék, ha békén hagyna, gondolta. Kevésebb később befutott a fia is, szakadt a verejték, épp olyan izzadékony volt, mint az apja. Hogy van, papa? Közepesen, nem akarta megijeszteni. És hallgó doktor mit mond? Enyhely avulás. E párbeszéd szinte minden alkalommal így zajlott köztük. Aztán beállott a csönd. Doktor Csillagbarás tudta, a fia legszívesebben menekülne innét, fájt neki, hogy ilyen állapotban kell látnia őt, el kéne küldeni. Ám ahhoz sem érzett erőt. Nem baj. Az ember bírja ki, ha az apja. Élete nem volt hosszú, kevés örömmel, még kevesebb értelemmel. Egyszer azért venned kellett volna a fáradtságot, hogy ezt elmeséld a fiadnak. Azt sem ártana, ha felvilágosítanád a fölmenőitekről. Vajon ő lát -e bármit abból, ami volt? Sose kérdezted meg tőle. Talán hiba volt hallgatnod a szüleidről, meg a többiekről. A jobban leszel, okvetlenül beszélnetekkel. Eltoltad magattól a múltat, de valamiképpen a jelen is ment vele. Észre se vetted, mi hiába valóan perektek napjaid, éveid? Talán a fiadnak több szerencsét áld a sors, az ég, az Isten, vagy a rossz se tudja mi. Ha legközelebb jön, belekezdek, ameddig eljutok, tiszta haszon. Aznap éjjel állt be a halál, már két és fél órája január másodika volt, Marcsi ennek örült. A férje így legalább nem elsőn távozott, amikor a születése napját ünnepelték a kórházban. Megkaphatta a tortát, elfújhatta a gyertyákat, ihatott egy kortypesgőt, és átvehette az ajándékokat, többek közt a Füles évkönyvét. Abban a nagy rejtvényt fejteni is kezdte. Mozart, bakecske, háború és béke, volga, az élet álom, ametiszt, baktai ervin, puliszka, india, árvácska, eddig jutott. Az utolsó pillanatban a Taj Mahal előtti térségen járt egy gyerekkorában kapott képeslap fekete-fehér fotója alapján. Egész életében vágyott rá, hogy oda eljusson, noha tudta reménytelenül. A boncolási jegyzőkönyv szerint a szíve élete megpróbáltatásainak hatására legalább a kétszeresére nőtt, és immár átlógott a melkasa jobb oldalára, nyomván a környező szerveket, főként a tüdejét. Amikor a gyászbeszédet tartó kollégája ártatlanul azt mondta, nagy szíve volt, Márci fölzakogott.